berriak zurekin Pantzo Irigarai eta Eskola Erritmoetaz lehen pundu bat egindu FCPak. FCP edo burrasen elkarteak, bostegun erdi izlan egiteak badu onik, ikaslendako, ahatik desberdintasu nahundiak ikusten dituzte, erriko etxen engaiamenduetan. Manifestaldi elgretaratze bat Biarr Bayonako Zupriveturaren aintzinean Immigrante edo etorkinen Bizkar egiten den Mos Majorum izeneko Europa operazioa Gaitzesten dute Eso es agazekeria eta sima dekoek Euskara Gehiago Bayonan Bayona 2000 eta malau tal dekoek Gure izkuntzaren presentziaz Ez tabada abiatua dute Riko kontseiluan Eta Euskal Xerriaren AOP ezagut garria, noizu ukanen ote dute, kintua deitu xingara rentzat, Michel Ozafrenekin, eginen dugu pundu bat. Aroa zeri pundu bat, zurikin lehenik, mahen Bai, goi zederra iduzkitsua lanuak aratsaldian txaktuko dira eta euri xoxta zonbaitzu uh, aratsa juntako ogoita hiruk jaduko temperatura gorenekin egonen gira. Ba. Eta, entzuzen, kasu eman itxasuo bazterian, bero da, eta itxasuo aldera joaiteko gogoa emaiten du, baina itxasuoa bortiz da ugain azkarrekin, eta atzoa txaldian, gizon bat itsasoak eramandu eta ito da miarritzen milediko ondartzan, berroita amairurteko holandes bakantzatier batzen, irupresunaziren ondartzan ebilki, eta denak urak eraman ditu, biga atera dira, baina irugarrenak bizia galdu er erran bezala, bestalde prefeturak egindu, uda dauntako bilduma bat ustailiana jende gutiago agurrileana jaz bezalatzu sokurien aldetik itxasuan sokurritze gutiago izan dela eta ez dela neogitu dauntan txeurik bestalde edohtiaren gati kursaian izaiten diren suterik ez dutela ukanala alainan aurten aldiz uolde edo tempestekin hor ainitz galdatuak izan direla itxasua gainean den mendian kurritzaile batek inartu duatzoa txaldean, largoi urteko emazte batek, enoriko batek gindu, eta kolpatu da txaldeko lauak helikopterraz irian so sokorritu dute, eta labaionako ospitalerat eman. Charles Sence, jendarmeriako entzindari egonaren eriotza, eriotasun luze baten ondorio zendu da, doni baren loizunen, igandian irurgoita Kapitein ezaguna zen, Aranola Ipagetrak taldiaren kontrako operazionia keremanik, Filippi Bidartena restatzea berako kukudiatu zuen, Galtak taldiaren aferetaz edartu zuen, Charles Sensek berre leku kutashuna emana zuen, Dula Guti agertu den, generazion autonomi euh, baske, Silvig Garraten, dokumentalian, berre eosketak donibane luizun, dira biarra. Nagore muzika, après emandu madrileko mandou madrileco judiac berroiz da subculture de histoire la remarquable côté et chez la tel cartiac shalla gainera bere aur gaztiaren bistan l'escole zazpion sans pion kilomètre tarat sensu gabrikeria dela et a crou de dio et karteak. Delinkuentziaren kontrako polizio-operazionea asidu Europako Frontex itzeneko agentzia militarrak Mos mayorum izena eman diote Zimat eta eso ezagazekeria es talden agotan Aldiz, paperi gabekoen kontrako iizia da Hortaz gainera, elburu zehaz bat ikusten diote kampaina honi Imigrazio eta etorkinak Delinkuentzia erat eta migrazioa kriminalizazia Egoera irregulari handau presunak dauduen presunak alchilozena ditu Frontexek Europa soan baina ondutik haiekin zer egiten duten neok ez daki anaitze agire lageta ezu ezagazekeri elangilea da eta egoeraren begi emaiten nauku Torkinak kontrolatu atzeman eizatu esango nuke nik ere eta e, Frontexek Europar batasunak zer esaten du zertarako antolatu dute kontu hau delinkuentzia organizatuaren kontra juteko zazken finan Europar batasunaren bersioa da egoera irregularean datozen inmigranteak eh, datozela, ba hori sare kriminal hauen bitartez eta horrekin bukatu behar dala. Kontuazin da, gure ustez fokoa beste toki batean jarri behar dala, azken finean sare kriminal hauek horrela ditu nahi bat ditugu dese ematen dira Europar batasunak jartzen dituen emigratzeko, inmigratzeko barkatu etortzeko jartzen dituen ostopo guztien gatik. Urgieren amairuan hasia rieren hogeita seiatu luzatuko da Frontex izenako agentziaak abiatu operazioune hori eta horren salatzeko igan bezala zimadek dei egiten du, bihar igordi iterditan egin den helgeteratze bat, helgeteratze bat Baionako suprefeturaren hainziana. Ostiralian azken eguna bakanzetelat joan haintzien, ziburuko kaskarrotenia ikastolan usher baten bisita zuten ikastolak laumila iruan euro pagatu behar dituela ziburuko erriari, eta ikastola lekortan ego lendeno, egunian eun euro pagatu beharko dituela, ireilean ausitegiak erabaki hori hartu zuen, eta usherra dinda, horren behete araztelat, berroite iru egun dela eun euro egun bakots, zama hori eldu da. Omia seinduko porrak dira Ikasturtea estapen ontan Beste ritmo bat ezagutu dute Eskola gehienetako aurrek Goizegi balimada bilan olokor Baten egiteko FCPE Eskola publikoetako Elkartzen federazioniak Zonbait oar egiten ditu Alde batetik Eskolako demoraren Antolakuntzaren aldetik Bostegun erdiz lan egiteak Ondorio onak lituzke Aurrek arreta gehiago baitute Goizarekin gehiago kasu egiten baitute A atik Aztibuduari buruz, akituagoak liteizke, Daniel Arosarene, FCPE Bukasuel Kertekoa. Lehen gauza da Aztesken Goiza autua izan da kaxik denetan. Bon, Beharba hori uh, enzuten dugu aurrak akituak uh, agertzen dira Aztaren Bukaeran. Boiz Goiz uh, Dekiteko eta abar ezta niunetan autua izan uh, larumbat Goizian klasea egitea. Eh? Posible zen, eh? hori, e, legean. Eta, bon, behar ba, aurren hauren espetatzeko, behar ba, obelitaike pausa bat egin hastaren e, erdian, hastezkinean, adibidez, eta e, klasea egin e, labun bat goizian. Ben, bon, gero, badira beste gauzak kontutan hartzeko, e, familien antolakuntza eta abar, beraz, e, agertzen da, e, pixkat e, zaila. Daniela Rosarrene, ikasbi eskola elebidunetako burgaso elkartekoa ereda eta euskararen erakaskuntzaren aldetik beste antolakontzabat, antolatu dutela esplikatu dauku? Eskola elebidunetan, kasik denetan, eh, salbu eskola bat zuetan daian entzun dut eta ez dakit nuen, bon, erantzagun kasik denetan, aldatu dute sistema eta egiten dute egun uh, osoak. Beraz, egun uh, oso bat franchez ez, egun uh, oso bat eskwaraz edo uh, alderantiz. Leheno zen, uh, egun erdi bat, uh, eh escolar francois j'étais mauli puis quatre obequo a rtenda ben a badu et la cachette la colsac bat bere aktibitate aktiteko Eta atik eskolaskan poko aktivitateen zat, Euskarazko animatzeile gutxi dutela, damutzen dira, erriko etxeri urte ondarra gabe indarrak egitea galdegiten dute, eta horri loturik, dezoreka ondibat, azpimerratzen dute, erreformaren antolatzen goizik edo azkel mementuan hasi diren erriko etxean hartiana. Euskarak sekulan baino toki gehiago izan du joan den osteguneko Baionako egiko Kontseiluan helburuen baitan adostasun bat lortu bada molden aldetik ez da la gertatu, Baionna bi hahau taldekoek, Kontseilu kanpoko lantalde baten sortzia begiro galdegina dute bestalde hiriak adibidiara kutsi behargian. Ondoko berri paperetik haintzina, uh, Euskarak presentzia, izan beharko duela baiona babi, 2004-malaueko, Jean-Claude Iriak. Goitatzen dugun deliberazioa da, Komisio Extra-Minicipal horren zutik ezartziak. Hori berritek afer hor hitz horretan bukatu du diskuzionea osapezak, erraiteko ondoko erriko egon txailuan, hor hori proposatua izan entzaukula. Hor jan, haien bai. Baitare, ejandu, ejandu onduko, eta eskori horira bendoko berditak ateratu. Ejandu ere, hor eskora gehiago izain uh, ateratuko den magazin horretan. Or, eta horre gauzak urbilagotik segituko didugu. Ara, eta eskora eta funtsian ez eskora bakarrik, Europako izkuntzak haipagai ere gaurko mintzaldi batean, atxaldi hontan, baionako mediatekan seiak eta laurdenetan, hori mintzatzekoak dira Jean-Pierre Masia Zuzenbidera Kaslea Universitatean, Francho Meitia E.P. dozkararen errakunde publikoko presidenta, Eneri Zabaleta eta Pierre Junger auri odugu cortica ko a utit chimata Europa ko iskunzen Europa ko edo squalisco unzen Europa ko kartas zabakatu minsal di ori chete e, la ordenetan bayunako media tecana irakuriseneko sikloaren Ondoko asteelo hilabeteetan igurikatzen du Euskal Serriaren elkarteak AOP ezagarria kintua deitu, ara gifresko, eta xingarren zata. Euskal Serriaren elkartean diren irurugoita amar bat azlek aspalditik galdegitan duten ezagarria pantxikaran bide. Aspalditik bai, amala urte administrazioarekin lan eta lanari direla AOP edo apelazion d'origin protege ezagarria horren merexitzeko. Aopeak kasik desagertu den lekuko xerria ahazaren etorkizuna, bai eta ere ekoizpenaren diatohia, segurtatuko baititu. Oroitera zibeag da, milabeatziuntal argoita batean, Euskal desagertutzat eman zatemana zuela Frantzenz Laborantxa ministeritzaka. Baina amak bat Xerriaz leheri esker, gelditzen ziren ogoita bost zehamak ongi zeindu eta lekuko xerria ahazaren etorkizunean apostu egintzuten. Irabazia, zerren gauhegun, irurogoita amak bat hazle dira, segea jazaunekin ari direnak, eta ez bakarrik aldudeko haranean, baina ere ipak alde osoan eta biak noan. Baldintza zogotzak dituzte kintoa izeneko haragiaren bete beharen kaileran, haranola uh, kampoan asiak izan behar dutela gutienez ama bostila betez, OGMak, debekatuak eta xingajaren idoktzea ere gutienez ama sei hilaiteko izan behar da. Baina baldintza hauek dakarte ere kintoa haragiaren kalitatea, Oktarako, AOP ezaugarriaren eskuratzea garantzitsua da, urratxe-zurratxari direla azpimahatu daugu euskal xerria elkarteko miser osafen lehen dakariak. Konpikatua da, baina gainditzen ari ditugu egun, egunetik egunera eta trabaguziak txuku, txuku eta urgubiltzen ari da, eta e, usain unazen ditugu. Amala urte, eta beti frogatu behar da, lugaldearekin lotura, eta gero administratiboki ere konpikatua da, egia egan. Ez da, simple, baina... Izigarriko esperantzaekin gaude ugan hilaitetan ukain dugula, agiana. Eta Kirolak bururatzeko iztadien kopako bigren finala erdia jokatu da. Atzon, Teli Elaskano irabazle, Berroita Amarroita Amasei, Elgertz aldu beheren kontra. Teli Elaskanoak eldudan astelenean jokatuko dute finala garatinean, Oltsu Mendi eta Egia beheren kontra. Futbolian barda donostiako errealak espainiako ligaren kondu galdudu, anuetan bere zelaian bat eta bi getaferen uh, kontra eta oskaltaldiak gaizki dira, sailkapenetan beharrik uh, aurten iganden eibar hor dugula, amabigarren uh, dira eibarkoak, donostiako erreal amasei garren eta bilboko atletik amazazpi garren. Nao aktualitateari aktualitatiari begira da bat orai, eta Krioph, Turkia kedo Turkiak, Turkiak Siriako kobanera artepastzen utziiko ditu Irakiko kurduak. Gobane iria defendatzen duten kurduek estatu islamikoa gibilerat bultzatziar ditzizuten, estatu batuen aireko erasuen laguntzarekin eta hala ere estatu islamikoak iria inguratzen du beti azkenian luzaz kurduek, Turkiaren ez parte hartzia salatu endotik, Ankarak mugak idekiditu Irakiko kurduen laguntza pasatzerat usteko. Eta jakin ere, Chilean Santiago koa usapez OIA ilketaz akusatua dela diktaturaren denboran Christian Labe deitzen da Pinocheten bizkarzain eta ministro oia izan zen eta jostatu dute atzo beste bederatzi militak oiekin batian, mila bederatziun eta hirutenoita amairuko eta kolparearen ondotik, oposizioko amairu jende torturatziaz eta hiltziaz akusatzen dituzte.